Amnistia, amnistia,rekerazkoa amnesia hitzetik homen eta amnesia jakina denez oroimenaren galera da hala ere ez dut imaginatzen jende osteak aldarrikatzen amnesia amnesia amnesia edota erakunde izeno amnesiaren aldeko batzordeak amnesia internazionala amnistia eskatzen duenak apur batekoro igharri ederrak ditu eta ez du oroimenei galdu nahirik Hortziralero, ralero arratzaldeko 3 terdietara urruneko iartzunak xorrosin irratean